انا عايز اسكر يا جيو كل شيء الله عليه وسلم انا كنتوك ljudi koji su živjeli u periodu kad su izgledali tragovi poslanstva i šrijetkog znanja i kad je provladavalo ili prevladalo na i kad je prevladavalo, znači prevladavao šir među ljudima da se tako vrijeme može smatrati vremenom četri. Pa smo rekli za ljude, koji su u tom vremenu živjeli a zapadali su u šir i kuh dakle zapadali su u to da su sviđali daje s nekome drugo mimo Allaha je kana, prvo što smo zaključili jeste da ne svrdimo za njih da su ne svrdimo za njih da su uvači drugo da se ovaj popis za koje mi ne tvrdimo da su se odnosi na one koji su, znači, zapadali u širku zapadali u širku i vade a ne na one koji su bili muštici po svojem i ojimutrini i po svojoj vanski i po svom ubriženju i po svom djelu nego na one koji su po svom ubriženju bili muslimani ali tako, sebe smatrali muslimanima pripšivali se ovom umreću i su da budu muslimani, međutim ne znamenja zapadali su uših pažanje i netradnjimo da se uva srežaš zbog mogućnosti da do njih mi je došao dođa zbog mogućnosti da mi je postočiovan proti njih ili da do njih mi je došao dođa kako ta mogućnost nakon Kur'ana i nakon stanje Mahanada sallallahu alaihi wa sallam Mi objektivno znamo da zaista ta mogućnost Pošto je Da neki ljudi Čak i kad su htjeli I tražili i naspijali Da dođe do istine Da je ospjela mogućnost u određenom periodu Da nisu mogli Mijeskog šut saznati I naučiti tako, Da su određene stvari Širi O pa zbog toga netvrdimo za njih. Netvrdimo za njih Drugi imeck, profis vezan je za vezan je za njihove ime za ime te ljudi. Pa smo vidjeli da su i nami da su i nami dalje da su smatrali i ponašali se prema ľudima, u njihovom vremenu, tako, kao srema teafirima u osnovu i njihove mjetke su smatrali i mjetke teafira koji su nevjerni u osnovu. To znači da su sezvoljavali nasveto između njih i da onaj od njih koji prihvati islan, da je prihvati Islanta i mjetkom koji su žedeći kod njih. I njih su ulazili, znači u nasim e, nasljeđivanja tog mjeca ili nasljevsticanja tog mjeca kao što nisu ulazili u kako način sklapanja njihovih vrakova. Sve su ostavljali onako kako jest. Kako prihvati islam nakon sanju još i ostavljaju. Osim, ako postoji se dijaka zapre kada to tako ostane, kao na primjer ako je ženio ženu i jednu sestu i tako dalje, nešto se ne smije ženu i jednu sestru i tako dalje, sam takve stvari prvu razkivali, tako je govorio. Zatim, tretji popis uvijezan je za e, popis borbe, pa smo rekli da smo se odnosili prema njima kao prema piaterima u 8. <trije> <trije> dostavljali smo prvu u borbi, tako, prvu smo im dostavljali ga i pozivali. I tek nakon dali i poziva nakon što ako su sprocivi i ko su sprocivi I ko su njega su se borali Sve dok Sve dok se dava nije raširila I dok nije postala opće poznata Kada, Kad je postala opće poznata Onda su smatrali da ne imaju obavzdu da im Davu posebno dostave Ili da ih posebno upoziraju I ko zovu Nego su ih napadali I bez upozorenja To su otprilike Tvari koje pomenuli uz napomenu, da ovi ljudi koji su živjeli u vremenu koji možemo smatrati vremenom sve da se uličina učenjaka stava da će na sudnjem danu sa biti iskušani kao se u hadisu sa tako očetvorci koji će se braniti ta'ala i iznosi svoj uzar, jedan od tih svoj koji je živio u vremenu sve Čovjek koji žive u vremenu Petre sa pa ti biti iskušan na sudnjem danu, a Allah ovaj samo nekada najbolje zna. Zatim, poslije toga smo hrenuli, hrenuli pažnje da, počelno, znači oni koji su prešeljali u vremenu Petre, jel tako i oni koji su prešeljali, da se onima opšeljica ne govori i da je opšeljica zabranjena govorci o ljudima koji su prešeljali koji su smrti, zato se ste rekao, da se sam nam to zabranio memo četvrti smrte vaše sob anwa sa njihom kad asdu ila ma qaddamu memo četvrti mrta ljudi jeron što što ono što se pripremeno one su već onome što ono me što se se pripremeno i u toku ovih srpskih citata često u kojima je postavljeno pitanje na način da e, se izneda svačka da puštenje ove dane neće se se ne do ne uspostavi dokad dot ne uspostavi dokad pa se pojavio, vidio li se prošli put na kraju i scale znači mali jel tako nedovni scale kod koga to je znači opšti odgovor na opšte počavljeno pitanje iako kad uđemo u detalje vidjet ćemo da učenjasti ove zave šta onoga ko čini šir smatraju Mušikom, no tako Košini širk smatraju Mušikom, međutim nema Kazne i nema Kusanja kazni, Dok se ne dostavi dava. Pa smo vidjeli u borbi, jel tako Šta Da kad i Da nije do, došao dokaz do, do njih I da nisu pozvani, da nije došao do njih dava Da su sebe oblazivali Sada i prvo dostavi davu Pa onda su se borali Zašto? <coughs> Zato što ne ima Kažne prije nego se dostavi Dokad to se kaže u Žišanima, makonama, až se <laughs> nema kala sura Mi nikoga ne bi smo kaznjali Mi ne kažnjavamo dok ne pošavljamo Poslanica, dok ne pošavljamo dokad Dok ne pošavljamo dokad Prema tome Ne ima takvog tekstiva A inače prije dostavi se dali i prije te borbe, šta su uvijek bili koji su činili širke? Ja. Slušaj s njih teatru, jer jehovo vanjsko stanje je stanje širka i kuhar. Ko ne stvrdimo za njega da ju zasto, zato što da do njega i ovo je vrlo jednostavno stitanje. To, znači, to je, je s njih radiš od 3-4 vršenica šita u rinu koju oni su u svoj sa se sejata. Kod i trešta li u da'vu Mestvar bim u zani gadaju vrši. Mijegov sara s-aljama Allahu s b h h h h h h h h h h h h zato za njega nećemo hvati kurbana Kurvana za njega što da su dijelci Nikih situaciju šiniti Može na vas Poslije toga Poslije toga Poslije toga ćemo čitati Nekoliko Znati Izvjećaka e, Od imama David, koji govori o uzru bil džel, o pravdanju neznanjem ili o pravdanju neznanju u pitanjima še se je Pa kaže ovdje nekoliko znači ističaka i pisa nam da koji su oni s mojim rukom napisali o tome koji je zapao u veliki širk, jel tako kakav je njegov propis I kako je stanje onoga koji je zapao u sještni kofer zbog neznanja ili zbog pogrešnog sumačenja i te vila? U vremenu, jel tako, kad je nestalo znanja i kad je znanje o tom bilo skriveno e, i kad se rasirio izokrećanje tako je li tako pogrešno prikazivanje pogrešno e, sumačenja određenih čirijevski tekstor ovaj kropi. Pa su u ovim pislima znači imam i David potvrtili se Prvo da je ispunjavajuća vršida i odrišanja od čirka osnova i osnova vjerova. Jel tako? I da je za ovu svar znači ispunjavanje sevhida i ostavljanje od, cirka uspostavljen dokaz protiv mm -hmm. ljudi, slanje Rasula s.a.v. i Korana što mm -hmm. se tiče upoznavanja odnosno iznošenja dokaza i objasnjavanja pitanja jel tako, to će biti u pitanjima koje su manje jasne, a neće biti u pitanju velikog cirka Zašto? Zato što obožavajući kabura, kaburova nisu muslimani. Neki uopšte ulaže pod ime, ne obuhlazaju ime islama. Što ga, kad imani kažu zabranjeno je tekfiriti muslimane, ne se na one koji obožavaju kabure. Zato što nisu muslimani, Zato, kad kazu imame dave i zabranjuju da se sredbire muslimani, onda se to ne odnosi na one koji čine i brade kaborovima, zato što oni njih uopšte ne ubranjaju muslimana, nego i smatraju muslicom. Zato što oni uopšte nisu odahadili kibli. Znači, ne pripada uopšte našoj kibli. Zato što je šir koji čine potpuno suprotan teofido, odnosno potpuno nekira njihov teofid i isklači i potpuno je suprotan telhidu i islamu sa svakije strane pa je nemoguće da neki rob bude musliman a da ne tini telhid da ne ispunjava telhid i da se ne pridržava telhida a staj se u telhid da i balac čini samo Allah sr. kada i da se odrekne i ostavi velikog širka i musuljica ne moguće ako čini širk onda nije ispunio telhid je li ako čini si u svemu, u ibadetu, ako ibadu čini nekome drugom, onda nije ispunio Telhid i nemoguće da takav bude uscinan. Što se tiče muslika koji ne zna, je tako, a pripustuje s ovom umnaču koji nije imao mogućnosti da upozna istinu, je li tako, Zbog na, e, znači nije imao nikakve mogućnosti da do dokusi istinu nije protiv njega, znači, ili nije mu dostavljen dokaz Njegov propis je u najmanju ruku propis onih koji su živjeli u vrijeme sestri. Pet. Sestri, kakav je njegov propis? Ne stvrdimo za njega, tako da ju uvatri. Mm -hmm. Žutim, mi je nisim. Šta se za njegi? Mm -hmm. Nasuđen dan iskušan, što se tiče dunjavski propis, a i na silima sve kvar za njega na džovima za njega neko je mtormane za njega, ne bilo imamo sveko za njega a nije muslima nijukom slučaju što se tiče ili da nema uzdra mušliku u, u neznanju i da izlazi iz znači iz uh, da se ne ubraja uopite među muslimane to je pitanje koje bi je složena uvijem I nije znači ovo, ovo pitanje onaj e, problematično osim onome ko nije različio praći se svojom a ti a ti idom je li nije dobro onaj čvrstio i kvrstio S druge strane ako bi dali opravdanje, neznanje mužriti koji sviđe veliki uček ako bi ga opravdali znanje, i ne bi ga tekstirali od iz toga koji da ne bi tekstirali ni židovi ni krštani jer i oni šir što si ne znaje o kako radi ne znaje i još mimo toga znači kaznjavanje na no, oba tujeta na oba svijeka. ne biva osim na tom što se dostavi dokad. Pa sad, toga, imamo ispred značiš, pismu. Isak i bin aburahman, hasena da odnosi, znači, kroz ovu o Znači, nije ono ovdje izrešeno redom. Nije redom, ali tamo ga čitati onako kako uh napisao je tehnički taktp na drachnari na Hessen a kroz ovo pismo ćemo vidjeti protip uh tefira pojedinica zapravo kako se znači uh zbog tefira provođavao neka tefira pojedinica je li tako i razlika izlazi iz dokaza i razumevanja dokaza jer mnogi ovde stvar verzujemo to što instalacjamo pismo do tog في التعالي أخذ الضوء جميع أن تشكوك في ذلك تشكوك في ذلك كبشاً رزومياً رزومي. الله أعزوه كذلك أقول الحمد لله رضا العالمين ولا عدوانا إما على الظالمين ولا عقبتا للمتقين واشهبا لا إله إلا اللهم الأحد والصمد الذي لا يستغاث في ولا يدعى إلا إياه مما يدرغوا إله واسم الله o osim kojeg, znači mimo kojeg se ne traže nikakva pomoć nijim nijim se srkoćama niti se ikome dobao pustio osim njemu, pa ko učili i bažet nekome drugu, mimo njega, on je musik, tekstom Kur'ana, i sljedočim da je Mohamed njegov rob, njegov posanit njegov prijatelj sallallahu alihi wa alihi wa shahri je zma'in sami ne protiv tih svjetova i nema po prije kose njega temperatura kose njega nakon toga kada je na mi sulismo tačko e, od jedne skupine koja za sebe tvrdi da ima znanje u vjeri tačko da suštenja se u vjeri e, i koji tvrdi da sujede šeha Muhammed ibn Abdul Wahab našao sa početi smo vjerknjao tačko sulismo da je jedna skupina koja se propisuje da su za sebe tvrde da su učenjaci, tako? I za sebe tvrde da su i da su sljedenici sa šeha Muhammedi i Kadulahara. Gdje kazu da onaj kojučini sirku Allaha s.w.t. i čini ibadet idolima i kipojima da se za ga ne da je kapir niti muštika pojedinacni. Šta ovo znači? Kad vidi nekoga da čini ibadet nekom idolu, kipu ili kaburu da za njega ne kaže Da je mušik za njega lično Po imenu i prezimu, Da se ne kaže da je mušik A to smo shvatili Nakon što su neki koji su sa razgovarali e, Od naše braće Kad su rekli za nekoga Da je Ili pustili na nekoga protiv Čirka i kofra Kad je pozvao ili uputio dovu ovu potvaniku Salobaha iho i traži od njega pomoć rekli smo, ne smije spustati proces tekstira na pojedinčat dok ga ne upozna, dok mu ne znoseš znači da saži jesu svetljeno nadisuli smo šta od nekih koji sebe smatraju učeni još je smatraju kako da sve da slijedi šehe Mohamed Ibn Abdelha u njegovoj davi da kažu da se neće i reći za pojedinca da je mušrik ili je kakir, se ne do do taz. bez razvira što je putio do ovog poslanika i od njega po pomoć. Pa po, po, po on onda odgovara. Ostavili su djela seha Mohamed irradu Leheba. Djela, znači, njegove... Ovaj, Kako se Djela ja, njegove malne trake. ostavili su i, i njegove studije u kojima je on objašnio koje su dovoljne da se ova pitanja shvatiti pa onaj koji ima i najmanje znanja kad vidi ljude danas i kad vidi ono što su vjerovali ovi sejhovi koje spominjemo veoma se zbuni i kaže, lahko ono vada svoje taj gleda Zato što će žvuniti. Zato što tvrde da je ovo bilo vjerovanje da, tako, da je ovo ispravno vjerovanje i da je ovo bilo vjerovanje šeha mu sam zavljeno u njegovih učenika, sinova i unuka. Međutim, tvar nije takav. To je zato što neki koji smo spomenuli pišaju uh, nas ovo pisanje da kaže, kažemo za one koji obodavaju kaburove, jel tako, i one koji su u tim kaburovima, kažemo njemu, ovo što ti raditi je sirp, odnosno ono što on radi, a sada i mena Allah sada htjela da saču od ovo što on radi je sirp, ali on nije musir. Tako kažemo. Pa kaže pogledaj, da Ludi prince, sta govore? Ti zavore Allahu stanova na samo se se fakuo. Jer je ovo subha koji je iznosio poznati shugazija Iraki koji se nosi proti daveti Muhammad ibn Abdullah. Na še govori ocih Abdulatif. Pakazi mi tekfirimo vrstu, ali ne tekfirimo pojedinča, osim nakon što mi iznesemo do, dokaz. U tome se pozivao i na šiha Mohamed Ibn al-Glulahaba. Kad su vidjeli da on nije tekfirio one koji su obožavali da tako kabr, Kavaz, odnosno Kubu Kavaz i Kabor al-Glulahadira od ne znam li za i obični, običnog švijeta za što mi imao ko da ih upozeri. Da Data. O čemu ovdje govori o ljudima koji kažu da onaj koji čini sirk, to tako, tako, da za pojedinačno nešto je sutek dok mu ne iznese slučaj. Jel'o u istina? Ne. Onaj koji čini sirk. On je mušlijski prije nego mu se iznese do A kad mu se iznese do ukaz, šta onda? Onda, onda poslije toga, znači, može se na njega provesti kaznu. Ja, tako. Onda poslije toga zapužije kaznu. Je ja, tako? Međutim, oni se pozivaju na neke dijelo i neke rečenice koje, u kojima, koje su pominute od še, jih, da ne tekstiri one koji obožavaju kube, kube, kupolu kavaž i kupolu nad kaburom u drugo na drugom mjestu ne, ne tekstiri one koji ovaj, i bažete kaburu bedevija je tako zato što nima kodaj ih kozori na je mjestu kaže ne znam kako je njihovo stanje je tako na četvrtom mjestu Uh, na tekfiri ono koji sa saaguluta i kaže najmanje, najmanje onaj što, što se za nje može reći jeste da su parastike i tako dalje. Sve ove detalje koji su doći no, prenešeni od šeha Mohameda neki su uzeli i kažu vidiš, on nije tekfirio dok se ne znači dokaze. Jer kaže, ne tekfirio ono da ko i vlađe čini na kaboru bedelija dok mu ne značemo Zat će stale kako za te stanie i nema znači kodih upozoriti. Tako je došlo u nekim znači u nekim srcsetima od stehama Habib ibn Abdul on znači i Takib ibnrahman odgovaran na taj zad. Mi kažemo alhamdulillah i njemu zahrva. I od njega pomoć i podršku tražimo. Mi ne govorimo osim, kako su rekli naši šehovi, šeho sammed, u dijelu i pravi i njegovi unuci u kojima su odgovorili Erafijom, je tako? I tako su govorili imami ove vjere prije njih. Svi imami vjere prije njih. I to je poznato u vjeri, nužno poznato u vjeri islamu. A to je daje po pitanjima u sulu osnova znači osnova vjeri se vraća na Kur'an i i izma ovog umeta, izma koji je znači koji se uzima u obdje a to je ono na čemu su bila kavi a nije izbor osnove o, znači nije osnova ove vjere se ne uzima i ne vraća se ni na jednog učenjaka pojedinah Pojedinačno. Ovo dobro zapam. Znači, treba zapam. Sad vi se pozivate i kažete, rekao što je Mohamed Ibn Abduleha ovdje i onda, ovo i ono, i onda tu uzimate do okađe i kažeće i ovi nisu mošići, dok im se ne znače do Iako oni ti ne očiti šir, šir, Mi kažemo šta? Ne vraćamo se u očnovo vjere ni na jednog ih po imenu. Nije on izvor osnova znači ne vraćamo še u osnovi vjere na nje. Otač u osnovi vjere ni na jednog učenjaka imenu i prezimenu nego na sa al Zašto na bo priprema? Zašto na svoju priprema sluša? Kaman ta qarar inde hada al-asl taqriran la yata'uhu shubhatun wa akhadha bi-sharari li kan alayhi ma, ma kad yaraahu min al-salamu al-mustabah fi ba'd musannafati a'imatihi ah, ma sha Allah ovo je razotenc kad ko ovo to se i kod kod osnova koja osnova da osnova vjeruje to Ko, ko to se ovo znači u us, usta i u srce i bude da šta? štabilno bude mu lako, tako? I jednostavno kad vidi neki sumnjiv, sumnjiv u sebe, znači sumnjiv ili neispravan govor. Govor koji, u kojem je pomjecana istina i ono što, što je neispravno, tako Takav govor kad vidi kod i, i neki svoj imama, to on bude lako jednostavan, al tako. Kako bude lako jednostavan. Ne bude mu teško da to odma od ortodoksije. Islam asume ilen nabija sallallahu alejhi. Jer nema nepogresivo u vjeri osim poslanika sallallahu alejhi wa sallam. Sallallahu alejhi wa sallam. Pa šta ovdje reće nama Čehi sasid nabu Rahmanu? Šta nam reće? Da, šehi. da šehi u, na je to je da ne tekstiri i vladu, sinje, kak u rubedevi, a zato što je pogriješio je da ne tekstiri onaj i gledajte, čini je kubetu kavaš. I kubetu abzumchadra i tako je Jeste razumio da si? I šta reći pogriješi. I nazva njegov govor da je... Šta? šta? Sumnij, odnosno da je pogreka. Ne ispravka. Do kje govore a šalno, znači ne ga protektirio, ne skožeš šta? Uvijek, mm -hmm. Ne ispravam mu ovaj govor. da tako? Ne ispravam mu ovaj govor. Što? Zato što po istom pitanju ima ispravno govoriš. Pa što mm -hmm. i idemo dalje. A uđa ja ne protektirio. A tako? Dobro, ovo treba da bude Ovi danas u kad nema اكو porte do Nema naše pitanje ovne. o kojem mi raspravljamo je i da Allahu subhanahu wa taala yedi i odričanje od ibadeta bilo čega mimo njega subhanahu wa i da onaj koji čini ibadet nekome uz Allaha wa da je učinio veliki šir koji ga izvodi i izgledi i to je osnova svih osnova šta je osnova svih osnova? da se ibadet čini samo Allaha wa i da se ostavi šir ko? ibadet čini još nekome uz Allaha i da se ovo počinio je veliki sirk Izašu izvjere I to je osnova svih osnova Stanjom je poslan, su poslani Allahu vjerovjesni I objavljene sveh tih I stanjima je Sa tim objavama znači, Uspostavljen dokaz protiv ljudi Cina Slanjem poslanika Muhammeada I objavom Kur'ana Tako ćemo vidjeti odgovor od imama ove vjere da je osnova kod njih da teksire onoga ako učini cirka Allaha s.w.t. i da se od njega traži saubom i ako se ne pokaje da se ubije i da ne pominju ovde da mu se ovo pitanje objasnjava koje je pitanje i bade sa nekome drugom ima Allaha s.w.t nigdje ne spominju da, da mu se to objašnja nego srđenje trazi da se pokravi ako se ne pokravi da se ubije da to na sudu o tako kod kada je a nigdje ne da mu se to pitanje objašnjava u osnovi vjeri nego spominju pitanje objašnjavanje tako? i iznošenja dokaza kada se radi o skrivenim manje poznatim pitanjem gdje je dokaz mogao biti sakriven odnosno ostati, biti nepoznat dokaz za to, za, za to pitanje mogao biti nepoznat nekim muslimanima kao što su pitanje oko kojih su se na, razišli oko kojih su se razišli sa evo su na tom kao što su kaderije, kao što su murđije u skrivenim pitanjima, je tako kao što su kaderije, kao što su murđije kao što su vi novatari a tako, svi novatari koji se različili sa ehlu sunnetom, kao što su su ove naše maturirnije i tako da. Znači, po tim pitanjima nemate kvira dok se ne izmeše do, do oka. Po pitanjima gdje se gdje se novakari različili sa ehlu sunnetom, a u pitanju velikog širka, odnosno i da radete nekome drugom ima Allah su ne ima iznošenja dokaze, niti pojasnja pojasnjavam zato ova pitanja u se kada različi sa ehlu Sunnetom, znači dokaze za mogu biti šta nepoznata nekim muslimanem a dok da i bade, konkretni i očiti i bade drugom ima Allaha srana koji je ovo ovaj, su se poznata koji dokaze, koji bi, ufani, nam je uspostavljeno nedoka poti i islama Muhammad Sallahu Raham i obavom objavom Qurana. Kako će se iznositi dokaz onima koji obožavaju Taborove? Kako da im se iznosi dokaz? I zašto da im se iznosi dokaz sada oni sam nisu Muslimani niti ulaze u okvir imena Islam, i ime na islam i I da li sa širkom ostaje ikakvo djelo الله ٱللَّهُ سُبْحَٰنَهُ وَتَعَٰلَىٰ كَذَٰلِكَ حَرَّىٰ تَعَالَىٰ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ وَمَنْ يُسْلِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلصَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِى مَكَانٍ قوما يوسف بالله فقدت ان الله لا يغفر له شكرا بالله ليكترني شكي تصير اا اوره يظمن النص قد نعودني كما كويبي كما треба دو بي اا فا ميل اا عصم وهكذا تصون الرساله هذه الحادثه نبو بما ايتي други اا ولقد وحي kad bi ti širk učinio da propala. Pa sa širkom propadaju Dijela. Pa kako da ovi budu mušljenari kad čini Širk i s tvojim dijela zbog tog propada. I drugi ajati koji Znači A iz ovog ovakvog umišljenja Ovakvog da se znači nefectire oni koji čini širki na vrijeme nakon mi drugog ina Allah strana dana proživlazi ta da iznesen i nesen duka protiv ovog ommeta s Namen Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Kur'an se budićemo od zlosti svatania koji zato poklati zaborav Kitaba i Rasula sallallahu nego oni koji vjeruju u vrijeme šetre, kojima nije dostavljena rišala, niti Kur'an, i koji su umrli u džehlije, ne zovu se muslimanima ko izma. Nisi se za njih cifar čini, nego se ulema razlišla po njihovom pićanjima akiret. Ko će da kada? Znači, kako se može tvrditi za onaj koji cine očitni sir i i bade cine mm -hmm. nekome drugom da su muslimani, kad čak, čak ljudi ni u vrijeme sestri Ni mm. vrijeme sestri, tako, Ona nisu muslimani da smatraju se muslimanima Iako nije bilo Znači Ne smatraju se muslimanima Ako su zapadali u širci Oni su o, o, Oni su po svojoj vanštini, Po svoje vanštini mušljici Ali se ulema različno sa njihovom pitanju Na ahirecu a ne kaže se ako niste mušljimani onda se mušljici mušljici tekfira znači da će karnjini biti način. Nije način ne ti nećeš neko Ne, što se su Allah subhanahu wa ta'ala nećeš nećeš Allah srana vrta te iskušati način koji se toj potrejno bi ušlo na njegu došlo z Ljepošanica iako širno je bila kutka koja u da što mišljamo može biti ali nešto mišljamo da pokazati kako je to meni, mislim da je znači niši niši na to za sve, znam da je znači, da je akrede, da biti, da bici, Ne vidite je i Na znači se proba tena druga sva doba. Posjetanima našoj šeljaćoj izmuzu, da bude Znači, mi kažemo I opet ponavljam, početka i na potetku sam rekao za njih da su u vas Je li tako? Ako su živjeli u vrijeme Petre U vrijeme Petre I činili zapadali u dijela širka Ne smatramo i smo se manjići Zutim, znači, ne svrdimo za njih da su u vas A pitanje i mjeska i krvi ne, spada i ne spominje se za njih Zašto, zapisati što oni veću Umerli, prošli, živili u vrijeme sreći Zato on ovdje, zato ovdje spominje to Kaže kako može onaj koji sad Ovdje živi pred nam I činim šir Može kako da kažemo Znajmijem ga da imamo svi na Kako ćemo svi na Kad ne govorimo ono ni za onoga Koji je živio u petre, koji sreći Zato je ga moguće da mu nije dostavljen dokaz A ovo ne je dostavljen dokaz to Da ovog baš je dokaz, zato tako dakle. Da mu nije došao doke, sad mi zanega nesprimo da jemo svi. Nema tako. tako. A što što ne tiče ne. nas, i junalski tokovi su iznad nas slušli, i u, i u, i ova i ova ovaj, ovaj je I je koji sad tu ispred, ispred nas. Jesam Ja doti. Ja doti. Polo pisanje, On hoće da kaže baš Znači, nisu se razliti po pitanju zružnjavski profisa, nego po pitanju afireta se različili i najispravniji, mislim, on najbolje zna da će biti iskušana, Pa kako onda da se razliju po pitanju ovoga koji je već tu čas? Nije znači. I nije vrime sad čini širet. A tako, govori otrme. I zato je spomenuo ovo na kraju. A prošli su smo čitali tamo baš gdje kaže šta. A ovdje nećemo reći, i ne može nam se reći šta ako nije mušljiv, onda ako nije mušljiv, je li tako? U svijetu muši i kjer vi će kaznići, je li tako? Neće se reći to, začto? Začto što je postojemo glušno zamlijeći iz nešnje dolga žive vrijeme, sestri, odstavljamo da Allah sadao, kakar. I kad kod gov, go, govor ima vrijeme u sestri, znači što se govori o afiratskom shokmu, govori o afiratskom zato su stana koje su uvijek pred nas Ili više vrijeme sreće Izvestimo dokada i završeno Sreća tako. I ne može se zamisliti Znači sad pitanje Ohavljivanje krvi i neku Prošlo Zato Evo oto ne trao Ali hoće on pravi onda krijač Kako neko može sumnjati U širki kufru onoga koji sad Ispred nas u ovdje finiji širki kufru dosta dobro dosta i smatra se muslimanom tako kad on govori o svom slušaju tako u, u njegovom vrijeme kad je dava već rasireni soldatsko. Ne on jedan od unuka, znači već decenijama zava širi i postoix tako kako može biti, znači da je ovaj musliman širi, a čini širk, a ta izdavunog vremena sve tri ne kažemo da ime svima, a tu je kine visima ti me razumili zašto je sav spomenuti i ne ima ovde nikt kuli zvoniran Nema nikako vidim Znaš an te ki se doreće sve se iznutno koji imalo no. tijil za danje u otroč MICURO no. Ovo je imala cifra I, te, gledala, i se izdikala, to se konje treba i dosta cesta i mi da se ne bi sad rekao sad svi ljudi ovaj ne na sad, vidite. Da se ne i bi... treba da postavimo mogućnost da Uvijek se svakog ovaj dostojimo mučan zlo trebi drugi i ona ceramo se ne može Allahoviz da ćemo se truditi uvijek da se dokine da se dotine mogućnost zlog upotrebe mogućnost zlog upotrebi i što onaj ko hoće da zloupotrijebi zloupotrijebi onaj hoće da zloupotrijebi zloupotrijebi govora Allahu taala i govora Tula sallallahu alejhi ve selle govor, govor učenja a učenjak je ovdje tako rekao znači kad govori uh, on govori o ovima koji, baš ko do, izvrši dokad do protiv ovih koji ove ovdje današnjeli da smatraju muslimanima. kaže kako ćete ih smatrati muslimanima a činje širko? A da onoga koji čini širko, čak i u sestre ne kažemo da ima sinje. Okay. Nego se učenja se različi po njegovom pitanju na ti reč. Pa i ovo, ja sam odgovor baš našu zabrzlamu koja ja bi se kod nekog mogla pojaviti. Jesi se razumije? Jer ovo je baš pominjanje ovog, ovog slučaja ovde je baš odgovor onoj koji bi to uštio da to pomješati. Kako se? Jel' li tako? Ili na koji način će se ovi opravdati kad ne pravdamo i ne smatramo muslimanima i koji su pomerli u vreme četre iako postoji mogućnost da im nije dostavljen do ovog nije dostavljen do ovog ja, ja, mein Herr,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 i tako dađi isa sotu olaj kružovu pištu nekoliko pouta i, i spomenu. Dobro. Učakos, uči uh, je našta gledali. Každje si mohammed ibn abdu l l l l l l l l l l l l l l l l l l l فتاجي اوجه محمد بن محمد بن عبد الرهاب احمد بن عبد الكريم سلام على المصلين بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد في قلنا مي كويس في اسمه وكويس i u kojem spominješ da ti nešto nije jasno i traži da ti se ta nejasnostka otkloni. Zatim nam je došlo od sebe drugo pismo u kojem spominješ da ti je našao govor šeho lislama Ibn Temije nakon Tuba Garej koja ti je otklonila ovu znači koja ti je razjasnila ovu pitanju. Prvo je poslo pismo, znači šta kaže, ima neko, nešto mu nejasno, traži da se objasni a onda poslo opet pismo kaže našao sam govor šeho lislama Ibn Temije Pan Jesus, kad postalo, Postajte, šut, kad to kad poštalo jasno Pa sada što kako je to pita kaže Allaha molimo da se uputi U Islama Da se uputi u Islama Našto to upućuje uh, Govor Šeho Islama Jel to govor Šeho Islama upućuje da onaj koji čini ibadet Kipojno I idolimo koji obožava tipove idola kao što se obožavao Bilal i Uzza i koji cijuje vjeru Rasula sallallahu uh, alejhi nakon što su, je potsvjedočio tu vjerilo, tako? Znači, kao što suje što Abu Džen. Da se je taj znači zato zar govori timijuje putje da onaj koji ovo čini fini i bačini i doli ti koima su jejeru da su samo laje na ka se su je buđan da se on ne tekfiri pojedinaču da znači, je da se on likno ne tekfir takak staviše ili nego šta izraz še kolikklaji niku se jena i do osvona u tekfiru kao naprimever bnu peiroza i Isalha ibn Abdullaha i nima tisni. Daš oni kafiri kufram bahira, jasnim otvorenim kufram, koji izvodi iz djeri. A kamo li neki drugi nimo ni. Ovo je jasno i otvoreno i dooslovno u govoru ibn Qaima tako odi i u govoru šeha kojeg si spomenuo znači govoru šeha u islama, islama kojeg si spomenuo da ti je uklonilo iz znači da ti je uklonilo nejasnost on govori da mu je govoru šeha islama uklonilo nejasnost kako da se ne tek piri oni koji obožavaju idole i vade sine nekome drugom imaju Allah sano žara pojedinačno kaže kako ti je i kako si to razumio Izgovora Šjehu Islama, kad Sehu Islam doslovno jasno tekstiri pojedinice po imenu i prezine, jel tako? Po njegovom imenu, imenu i njegovog babi I isti takav tekstju dolazi od njegovog učenika Edu Kajna Rahmetula Jare. Pa kako si onda govor Šehu Islama Odklonio tu nejasmrt u kopru onoga koji obožava idole. Kao što je kabro pa i, i, i njima sličnost i koji izazivaju u tekostjama i u lagodnost i psuju vjeru Rasulla s.a.a. nakon što su posvjedočili i vjeru su svelina, odnosno vjera im je da i bade idolima nakon što su potvoredili ili nakon što su svjedočili u vjeru islam, nakon što su vjera islam postala jasna govor u ovom dijelu pisma je Uh, znači možete se udvije u dvije recente tako. da on kaže kako ti je govor šeho mislana otklono od nedovnici koju snima a kako je on nedovnicu imao imao da oni koji činje i vagu nekom drugom imaju da li se pojedinačno tekstiraju ili, okay. ili ne tekstiraju Jo on kaže tak sam nake go od šehulitmana i tu mi nedo mi kako mi je su nedomisto toi kaže, kaže nesekksije se dokim se šta ne dotali da oute kaže njego u šeho li muhamedzik nako kad šehšehu islam ki te ni jego učeni kibnom pam tek si je projedinčee i on je spomenu ove projeedcijaje tak a ove li a kamo vi neke je imba na tako koji i vađe svime nekom drugom mm -hmm. Miva Ljubo Allaha Subhanahu wa ta'a Zatim je spomenuo mnogi koji su ridet učinili je li tako, e, nakon poslanika kao oni koji su ridet učinili u vrijeme Ebu Befra zatim e, e, oni koji su učinili ridet u u Kufi je li tako kad je Mezni spomenuo U Ezanu Museinam Pa su se svi okupili I šta Proglašili Murcedem Ovoga koji spomenuo Museinamu koji je progovorio Ubilica od osa ali se pražio, Kao se beno objeljko da Oni su napravili državu tako, u Fakijinsko državu U vi su ovih sad Bili murted Po imenu, preznam Lično, znači učenjači U njihovom vremenu su ih poglašili kako? Pojedinačno i lično Znači, to je ta dokaz Pojedinačnog Ličnog tektira Što se se govora Šeho lislama Koji ti je, znači Ovo pitanje povrku, tako, on je znači žesti da tako kažemo od svega ovoga i kad bi mi rekli govorom šeho Islama mnogi bi proteksirili od popularnih poznatih pojedina šta o njemu govor? ti se pozivaš na govor šeho Islama i kažeš da se ne proteksirili pojedina a mi kad bi se držali govora šeho Islama mnogi popularne pojedince bi su tekvirili. Zašto? Zato što se pojedinacne tekviri osim kad mu se uspostavi dokaz. Da, tak, taka, taka, takva rečenca postoji pod švijek u Islama. Dakle, da pojedinacne tekviri osim nakon uspostavljanja dokaza. Pa ako se pojedinacne tekviri osim nakon uspostavljanja dokaza, onda je opšte poznato da uspostavljanje dokaza ne znači razumijevanje. قال الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم كما قلت رسولي أبو بكر رضي الله عنه لكنه عندما قلت ذلك قال الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وليس لديه فقد جاءت وكذلك فقد Ne, ne, ne, ne. Znači, seže, tak, to u glavu govora sad u, u zadnjem, znači, čo sam, čak oh, ovaj, što odnosi se kaže, govor, njeglede, kaže i htina predviti. Kaže, spomenuli si govor jedan tenijek dječaj da ne tekstiri pojedinka, nakon iznošenja dvoga. Kaže, kad bi to opremijenili, Sopračku, on da bi je mnogim zatekvirili jer je dokaz iznesen protiv ljudi, kime, kur'anom i sljubom, sallika sallaha ali išam znači i sam dokaz je iznesen iako ga oni nisu razumili, jer nije šart da dokaz švatih, da tako razumiju jeste šart da ga razumiju, da razumiju šta jezik da razumiju šta to zna, znači ali ne u smislu da je šart da ga koji i iskrati, razumiju je nekad čovjek sad Dokaz do njega dođe, a onga Ne razumije I mnogi zavutaju zato što dokaze Ne razumiju mm -hmm. Pa Allah s.a. ta Dokaz protiv tih ljudi Je šta, slanje poslanika i objava A pored toga Allah s.a. Ta kaže Inađana, ali ako lubiju, a kine te ne jafkahu Mi smo na njihovim srcima Stavili koprenu da ga Ne razumije A dosta za njim je Kur'an Allah s.t.a. tela za pričati ihalo srca da da ga ne razume. Šta ta? Opeti dokaz protivni. oni ne mogu da razumeju, al tako. Inna sabra dav'a 'ind Allahis sumu al-bukmul ladina la ya'qilun. Nai kora što kako Allah subhanahu wa ta'ala su oni koji su ništa nečuju, al tako? Niti razumiju ista. Pa oni imaju doka dostavljen, a oni ništa ne čuju. Kao da niste kao da im ništa nije dosad, ništa ne razumije. A ipak je dokaz sada svi njihovi, znači pokaže, kad uzeli ovaj govor, što on bilo jasno žesto. Zato što je dokaz, što iznačno oni ga ne razumiju. I druga stvar, što Napomena, je tako sljedeća, napomena odnosi se na to da ovaj govor Šefu islama iznosio, da se ne i još nakon izvršenja dokaza ne odnosi se na i badet nekome drugom ima Allaha nego nas mm. nam pitanja gdje dokaz može biti skriven za negzinošć mm. imane za manje jasna pitanja gdje su se različiti ehlo sunna i nova tari po pitanjima mm. uh, po pitanjima akideskim pitanjima kao što su, su mm. murđije kao što su, su mm. kaderije kao što su, su mačezile i kakodine jer ovo da na citamo da se odnosi se sub ona e, nato isma odnosi se nato šta da se dokazuju za neke manje jasne stvari ili vitani religiozne može biti definitivno za nešto nacionalno al vitani vade samo od drugo mimo Allah subhanahu wa taala oni ko coinci taj vade oni mošu zato je jedno sasvim dokaz da njega ili ne on Musi. On je musik. Dobro. Sad ovom slušaj nekdo mišlić še vracać na spominjanje. Ovi, koji smo spominjali dostać uh, iz l kontekstu čega. Asirevki každje I zvijezano za ovu kakvi ne doma nije kola nijez gdje se na početku rekao se put sam govorilo mm -hmm. znači, no, na početku, smatrali, da se dava dotka, da se prvo pozovu, da se odkaviti od širka i popravi, da se kone toga i znači putem ili delegacije ili tako dalje i da ne ne Jasno to, ali u, u borbi, da u borbi, u borbi da da, to se to se trebe god ra pa ovo govori mi da sad od otporci, odkotlinanje borbe. Kad odkotlinje borba, on goču... no je da da. E sad nakon što je dava, sad postala opće poznata, i meni dokazi postala opće poznata. I nakon što te ljudi upoznaju, je tako. Da. Poslije toga više ne nisu se obavezivali niti da ih poslije nego su napadan ne. Beznajale, bezpredzodno skovo bože, ali to je znači trajalo, to je bio opet istihač u njihovo vriježu. da se protjenim da je to postalo boljšo poznaka tredonu. A u toj ono postanej borbi ono došlo sa je bila to. Pominjalo to, ja, ja, ja. to znači ne buram svojki poslušnji, svojki poslušnji, to, ja sam da obmješnao što ono. Znači, šta znaki ovaj, u slučaju borbe <tipra> smatrali su ih sada primovosno, dostavljali davu prije napada, kako mm. podivali i zašnjavali su istovače, a tek onda je napadno. Iako je, znači, e, kad se gleda istoriju zbivanja i pročita čak se je tada davo išlo, i tako su osočinjate sve borbe da nikad to nije bila situacija da su oni jednom pozvani <coughs> tako, ili da im je pozvano stisno, pa posle toga napad musili ne Obično je to bilo znači dugo vremena znači dopisivanja, ubjezdivanja delegacija tako da su i napadali tek kad su dobro, dobro svatili da da se i na i isprotive se da. i suprostavljaju joj se i brane sirk i pozovu u odbranu tog širka da je obično tek kad dolazilo do, do borbe i do sudor jesu znači to je tako bilo kad se pričita, kad se pričita istorijski događaj kad i prvi su ukovi prva borba sa, sa onima koji su branili onaj sirk i kagurove, i da se odbrane izgretinje, i kako su ljudi onaj se poveli u borbu protiv ove dave nije to bilo da su da je Žehevim Hamduram du Lehab došao sa vojskom pa im poslao pismo neće pa odmah da se napadne. ne nego je to dugo, znači, poznanstvo, i kustvo, i pozivi, i iznošenje dohaža i tako dalje, pa tek kad se uzimate i kažu ljudi Braniće svoju vjeru, ovo, ono, braniće, znači, kaburovi, branite taj svoj širk <coughs> da je te tek onda dolazilo za borbi Kad se pisao istorija, ali govorimo o propišćima, onda kažemo da si uvijek poziv, koji živao da je tek onda nas pažao. Mi su propišći, tako Allah najbolježno All right. Znači, osoba kada činiš, ti znaši bila mušliko, ali se je za štereski, neko da ćete dobro razumijem, štereski poti se naši primjenjuju prema takve osobe i kad će upođeti da se učiti u prema njemu kao prema mušliku, da se da mu se ne klanja za nje. A A što se simči kažnjavanja tek nakon što se jer je uspostava za samo za za kaž. I nakon toga nakon što se postavi nad dokaz i odbije u i, se, i bori se protiv ove daja već, i umre na tome i znamo da je umro na tome, onda svrbimo da je možnik i da je naduđenom. I nisam vidjeti što A kako je prosi da Allaha sanava kaže? Jeste razumeti? E tu je razlika izmež mušika protiv kojeg je neštošen dokaz i onog za koje kažemo možda umro je, a možda mu nije za sebi dokaz. Sve isto. Samo neštošimo za na kraju da ćemo da ćemo i kražanju